Nicht bewegen! Bitte nicht! Papa! Ich kann das näher hören! Schön! Vielleicht fragen, wo Sie hinwollen, Mrs. Keeling. Oh, ich will nach Hause, Schwester Nelson. Ich möchte Sie doch sehr bitten, sich sofort wieder ins Bett zu legen. <lacht> jetzt seien Sie nicht albern. Sie wissen genau, wenn ich mich selbst entlasse, kann mich weder Sie noch irgendwer davon abhalten. Mrs. Keeling, es ist keine zwei Wochen her, dass Sie einen schweren Herzanfall hatten. Sie dürfen auf keinen Fall jetzt schon heimgehen. Wenn es denn wirklich ein Herzanfall war, war es ganz gewiss kein schwerer. Und danke für Ihre Geduld, die, wie ich wohl weiß, bis zum Zerreißen strapaziert habe. Aber, Danke Endlich nach Haus. Fort von diesen Ärzten und Schwestern. Ich habe es überlebt und werde es in irgendeine Schublade stecken und nie wieder darüber sprechen oder daran denken. Weil ich lebe. Ich kann fühlen, alles berühren, sehen, hören, riechen. Ich kann allein zurechtkommen, das Krankenhaus aus eigenem Willen verlassen, wie ein Taxi bestellen und nach Hause fahren. In mein geliebtes Heim, Portmore Im Garten kommen die ersten Schneeglöckchen und es wird bald Frühling. Ich werde ihn erleben. das alljährliche Wunder beobachten und fühlen, wie die Sonne von Woche zu Woche wärmer wird. Und weil ich lebe, werde ich all das sehen und ein Teil dieses Wunders sein. Die Zeit dauert nicht ewig. Ich werde keinen einzigen Moment verschwinden. Ich habe mich noch nie so stark gefühlt, so voller Optimismus, als ob ich wieder jung wäre und als ob jeden Augenblick etwas Wunderbares geschehen könne. Du kannst nicht weitergehen, George. Sie ist einfach nicht mehr fit genug, so ganz allein zu leben. Du denkst doch nicht etwa daran, sie zu uns zu holen? Ach, was, du lieber Himmel, nein. Ich hab da viel mehr an so etwas gedacht wie eine Gesellschafterin oder Haushälterin. Gut. Was ist, George? Was hältst du davon? Mutter! Hallo, mein Schatz. Sag mal, ich sehe wohl nicht richtig, Bist du jetzt total übergeschnappt? Gartenarbeit? Ach, du glaubst gar nicht, wie rasend schnell das hier alles verwildert. Ich habe versucht, dich zu erreichen, den ganzen Vormittag. Ach, wirklich? Schon möglich, dass mein Telefon kaputt ist. Was soll's? Willst du einen Tee oder lieber was Anständiges zu trinken? Ich muss fahren, Mutter. Und in deinem Zustand ist Alkohol sowieso gift. Ohnehin ist das Krankenhaus absolut verärgert, was dein Verhalten angeht. Komisch, wieso eigentlich? Wo sie doch dauernd jammern, sie hätten zu wenig Betten. Du regst dich viel zu sehr auf, Schatz. Das. Das tue ich aber, weil ich mir deinetwegen Sorgen mache, Mutter. Und dann auch deswegen, weil du hier in diesem Haus so allein lebst. Zum 999. Mal, Nancy. Ich lebe allein, weil ich es vorziehe, allein zu leben. Thomas, muy bien. schön. Fantastisch, läuft wieder traumhaft. Gracias, muchas gracias. Hallo mein Lieber. Hey Schatz. Nancy hat angerufen. Wie es aussieht, hat Mama sich selbst aus dem Krankenhaus entlassen. Was nicht so, dass ich steif und fest behauptet, hat ihr fehle gar nichts. <lacht> ja, typisch Mama. Jedes Eingeständnis einer Krankheit wäre für sie ein Zeichen von Schwäche. Noch die richtig alte Schule, was? <lacht> Hast du sie also angetroffen? Unglaublich, sie hat im Garten geschuftet, Unkraut rausgerissen, als ich hinkam. Scheint ein wenig lebensmüde zu sein, die Gute. Ich werde mal mit Noel über sie reden, vielleicht hört sie ja auf ihn. Was ich sage, ist in den Mitgeblasen. Tatsächlich ist der einzige Mensch, auf den sie überhaupt je gehört hat, Olivia. Hallo? Mama, hier ist Olivia. Wie geht's dir? Wie ich höre, hast du die Flucht ergriffen? Gut geht's mir. Sehr, sehr gut sogar. Pass auf, wie wär's, wenn du mich besuchen kommst? Cosmo kennenlernst, dich erholst. Ich bin doch gerade erst nach Hause gekommen, Schatz. Es wäre mal was anderes. Würde dir gut tun, Mama. Aber ich, ich will gar nichts anderes. So wie es ist, fühle ich mich ganz wohl. Okay, dann denk drüber nach. Ich ruf dich morgen wieder an, ja? Ich hab dich lieb, Mama. Ich dich auch, Schätzchen. Bis dann. Bis dann. Dann können wir uns zumindest auf Antonia freuen. Vorausgesetzt wir verstehen uns. Wie meinst du das? Aus welchem Grund solltet ihr euch nicht verstehen? Teenager-Töchter verstehen sich nicht immer mit der Freundin ihres Vaters. Oh! oh. Schön, dass du da bist. Hast Und das ist Olivia. Hi. Willkommen bei uns. Hallo. Dann gib mir weiter Gepäck. Der Wagen steht draußen. Mrs. Croftway, kleine Planänderung. Ich muss nach London, mich mit meinem Bruder treffen. Es gibt Probleme mit unserer Mutter, fürchte ich. Nachdem sie ihren Herzinfarkt hatte, ist meine Mutter nie mehr dieselbe gewesen. Zuerst wurde sie ganz blau im Gesicht und dann sind ihre Hände und Finger dermaßen angeschwollen, dass wir ihr den Ehering doch glatt abzwicken mussten. Tatsächlich. Wir haben sie schließlich zu uns nach Hause geholt, aber es war die reine Hölle für mich. Treppe rauf, Treppe runter, den ganzen Tag über... Und dann hat sie wütend mit ihrem Stock auf den Schlafzimmerboden geklopft, ungefähr alle fünf Minuten. Irgendwann war ich am Ende mit meinen Nerven. Der Doktor sagte, so einen Zustand wie meine hätte er noch nie gesehen. Und schließlich ging es dann doch im Krankenhaus mit ihr zu Ende. Wie lange lag sie denn noch im Krankenhaus? Hm, nur ein paar Tage. Sie starb dann recht schnell. Gott, wie ich sie hasse, diese Frau. Schmeiß sie raus. Ich Zufällig ist sie die einzige, die wir uns leisten können. Das wäre nicht so, wenn du nicht darauf bestehen würdest, das größte Haus im Ort zu bewohnen und das zugeste. Würdest du es vielleicht vorziehen, in einer billigen Vorstadt-Doppelhaushälfte zu leben? Melanie hat übrigens angerufen. Sie war völlig außer sich. Das arme Kind, sie hat in Französisch eine 4 bekommen. Hm. 15.000 im Jahr, was regen wir uns da auf? Dann schicken wir sie doch einfach auf die hiesige Gesamtschule. Wo es ein Muss ist, ein Klappmesser bei sich zu tragen. Wie ich sehe, wird eins der Bilder deines Großvaters versteigert. Ah ja. Wer am Himmels Willen kauft denn so eine Scheußlichkeit? Diese Scheußlichkeit, meine Liebe, bringt vermutlich eine Viertelmillion ein. Was? Wusstest du das nicht? Der alte Herr ist wieder in Mode. Wie dem auch sei, ich muss ins Gericht. Bestellen Noel meine Grüße. Hm. Wie habt ihr euch kennengelernt? An Bord einer Yacht, auf einer dieser lauten, langweiligen Cocktail-Partys, die ich nicht ausstehen kann, du weißt. Wir kamen ins Plaudern und auf einmal war es nicht mehr so langweilig. Tja, seitdem sind wir zusammen. Und wann war diese Party? Vor etwa drei Monaten. Brauchst du Hilfe, Schatz? Nein, geht schon. Schön, dass du wieder zu Hause bist. von einem speisewagen ja. was willst du trinken Ein Gin und wenn ich schon dabei bin gleich einen großen und jetzt schwesterchen was gibt zu dringendes was wir zu bereden hätten es geht um mutter ich denke wir sollten für sie jemanden suchen so etwas wie eine gesellschafterin klar Aber du glaubst doch nicht im Ernst, dass sie damit einverstanden wäre? Angenommen, wir fänden überhaupt jemanden, der heilig oder verrückt genug wäre, es bei ihr auszuhalten. Rede doch wenigstens mal mit ihr darüber. Erinnere sie daran, dass, als sie ihren Herzanfall hatte, zufällig diese Putzfrau da war und einen Krankenwagen rufen konnte. Wenn so etwas noch einmal passiert, hat sie vielleicht nicht so viel Glück. Schon gut, Nancy. Ich werde sie anrufen. Nicht anrufen. Anrufen bringt nichts. Fahr gefälligst zu ihr hin. Muss ich das? Es... Äh gibt da noch was, worüber du ganz gern mit dir reden würdest, glaube ich. Was denn? Das hier ist eins von Großvaters Bildern. Gott, ja. Ich erinnere mich. Kann nicht sagen, dass ich es besonders mochte oder überhaupt was von seinem Gepinsel. Offenbar ist er plötzlich wieder in und wie. Und das Bild soll, wie es heißt, eine Viertelmillion Pfund bringen. Meine Güte. Was doch zum Nachdenken anregt, oder? Was ist denn wohl dieses andere Wert, das bei ihr hängt? Die Muschelsucher. Ganz zu schweigen von den beiden Tafelbildern oben an der Treppe. Stimmt was nicht? Nein, nein, schon gut. Bin nur ein bisschen aus der Puste. Sie müssen sich setzen. Sie sollten sich wirklich einen Gärtner nehmen. Ja, ja. Vielleicht sollte ich das tun. Und? Hat von der Familie schon jemand nach Ihnen geschaut? Ah, nein, sie war kurz mal da. Ich glaube hauptsächlich wohl... Deswegen, um mir eine Gesellschafterin aufzuschwatzen, die auf mich aufpasst. Und Olivia, die ist nach wie vor auf Ibiza. Und äh, Noel hat, worauf er nie vergisst, mich hinzuweisen, immer furchtbar viel zu tun. Also ich muss schon sagen, Ihre Kinder, die haben Sie wirklich nicht verdient. Ach nein, nein, das macht mir nicht so viel aus. Ich habe Sie ja immer dazu ermutigt, Ihr eigenes Leben zu führen. Ich wünschte nur, Sie verstünden sich besser. So wie früher, als wir noch Kinder waren. Die kommen schon wieder zusammen, wenn es nötig ist. Blut ist immer noch dicker als Wasser. Was treibst du da eigentlich, Emma Bell? Ich suche was zum Anziehen für das Jagdrennen nächstes Wochenende. Oh, den finde ich ja scharf. Der hat meinem Großvater gehört. Den habe ich mal stibitzt, als Ma entrümpelt hat. Du wirst dich in dem Teil doch nicht nach draußen trauen. <lacht> ich find ihn mega stark. Absolut Kings Road. Und? Kann ich ihn kriegen? Du kannst ihn dir ausleihen, bis du ihn überhast, was bei dir für gewöhnlich nach höchstens 24 Stunden der Fall ist. Oh, was liest du da eigentlich? Etwas über meinen Großvater. Er war ein berühmter Maler seiner Zeit. Lawrence, ja? Hm? Da klingelt nichts, noch nie gehört. Nein. Aber vermutlich klingelt bei dir auch nichts bei Michelangelo. Mm. Oh. Was ist los? Ich dachte, wir fahren zum Jagdrennen. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen, Liebes. Oh. No! Lange nicht gesehen. Wie geht's dir, Edwin? Ach, du weißt ja, man schlägt sich so durch. Hallo, freut mich. Amabel. Wie läuft's im Immobiliengeschäft? Oh, ganz nett. Du weißt ja ein bisschen, was bleibt immer hängen. <lacht> also, wenn du was suchst, schau dich um. Naja, ich wollte dich eigentlich nur was fragen. Ah. Folgendes, war es nicht so, dass früher... Wenn ein Maler aus der Generation meines Großvaters einen Auftrag bekam, dass er dann manchmal zunächst eine Ölskizze angefertigt hat, um dem potenziellen Kunden schon mal zu zeigen, was er für sein Geld bekommen würde. Ja, ist richtig. Und dass besagte Skizzen durchaus wertvoll werden können, wenn die Bilder selbst es inzwischen sind, was bei den Bildern meines Großvaters seit neuestem der Fall ist. Auch das ist richtig. Frage, sind jemals irgendwelche Ölskizzen von seinen wichtigsten Bildern auf den Markt gekommen? Wieso? Besitzt du welche? Nein. Nein, mich interessiert nur, was die so wert wären. Naja, über den Daumen würde ich sagen 4.000, 5.000. Für eine? Durchaus, sicher. Nun, falls du durch Zufall womöglich welche finden solltest, denke ich doch, dass du mir das Geschäftliche überlässt. Oh, Edwin. Wem sonst? Und wie gesagt, lass von dir hören. Ja, danke, Edwin. Eine Meile an die Dinger ranlassen, diesen schmierigen alten Gauner. Sag mal, hast du denn solche Skizzen? Nein, aber wenn Großvater welche angefertigt hat und dessen bin ich bombensicher, sind sie irgendwo in Mutters Haus. Sie hat noch nie etwas weggeworfen. Vom Downing Street wurde jetzt offiziell bestätigt, dass die Kampfhandlungen zwischen den argentinischen und britischen Truppen auf den Falklandinseln am gestrigen Tag. dem 15.06.1982, 21 Uhr mitteleuropäischer Zeit, eingestellt worden sind. general Major Menendez unterzeichnete in Port Stanley die Kapitulation. Hallo, na. Ja, mein Gott, Noel, wo kommst du denn <lacht> plötzlich her? Wiltshire, wir beide waren da gestern auf einem Jagd drin, dachten, wir schauen auf dem Rückweg mal vorbei. Das ist übrigens Amabel. Hallo, guten Tag. Hallo. Na los, kommt doch rein. <lacht> Der Krieg ist zu Ende, Gott sei Dank. Die haben gekriegt, was sie verdient haben. Aber all die Opfer, schrecklich. Gut, bitte entschuldigt. Ich gehe noch mal kurz hoch und wasch mir die Hände. Möchten Sie einen Tee, Angela? Emma, danke, ja. schönes Bild. Ja, in der Tat. Das da in der Mitte mit der Muschel, das bin ich. Das ist Cornwall, stimmt's? Ja, ganz in der Nähe von post -Karis. Ich war da mal in den Ferien, es war schrecklich kalt. Oh ja, ja. Was treibt er denn da? Noah? Noah? Ist alles in Ordnung? Ja, ja. Hey, Ma. Ich suche meinen alten Squashschläger. Wo könnte der wohl sein? Doch wohl eher in deinem Zimmer. Natürlich, klar. Nettes Brandrisiko, wie es da oben aussieht. An einem der nächsten Wochenenden werde ich mal rauskommen und für dich ein bisschen ausmisten. Ah, wie recht du hast, da ist er ja. Na, fein. Gehen wir Tee trinken? Omar, oh was machst du? Soll ich dir helfen? Nein? Nein, nein, danke. Bleib nur sitzen. Es geht schon. Warst du als Siebenjährige wirklich so niedlich? Nun ja, dein Großvater hat mich offenbar so gesehen. <lacht> die Tage damals in Cornwall waren die glücklichsten meines Lebens. Ich würde zu gern mal wieder dorthin irgendwann. Hm, nach meiner Erfahrung ist sowas nie eine gute Idee. Ich würde trotzdem das alles gern wiedersehen. Na wohl. Würdest du mit mir kommen? Ich bitte dich, mal. Ich denke, ich bin wirklich raus aus dem Alter, in dem man am Strand Sandburgen baut, findest du nicht? Abgesehen davon wächst mir im Moment geschäftlich die Arbeit über den Kopf. Äh, wusstest du, dass eins von Großvaters Gemälden nächste Woche bei Boothbees unter den Hammer kommt? Nein! Ja, die Wasserträgerin. Das heißt, man hätte es auf eine Viertelmillion taxiert. Huh. Oh, lieber Gott, so viel. Und du sagst es. Da fragt man sich doch, was die Muschelsucher wohl wert wären, falls du mal dran denkst, sie zu verkaufen. Die würde ich niemals verkaufen wollen. Na schön, die nicht, aber vielleicht die beiden Tafelbilder oben an der Treppe. Die sind unvollendet. Vermutlich sind die gar nichts wert. Na, dann lass sie mal schätzen. Ich glaube, da wärst du angenehm überrascht. Außerdem würdest du die gar nicht vermissen. Woher willst du das eigentlich wissen, dass ich sie nicht vermissen würde? <lacht> Na, du musst doch zugeben mal, dass die einen wirklich nicht vom Hocker reißen. Was soll's? Wenn du das so siehst, ist es doch nur gut für dich, dass du nicht mit ihnen leben musst. Und was macht das alte Herz? Schlägt vor sich hin. Besser, wir fahren mal. Der Verkehr wird sicher grausam. Wollten nur kurz vorbeischauen, ob's dir auch gut geht. Noel? Sag mal, was deine Freundin daran hat, das ist doch der alte Mantel deines Großvaters. Ach nein, wirklich? Ja, ich glaube sogar, das könnte sein. Du hättest sein. mich wenigstens fragen können. Aber bitte mal, du hättest ihn doch sowieso in die Kleidersammlung gegeben. Weiß nicht. Und denk drüber nach, was ich wegen der beiden Bilder gesagt habe. Morgen. eigentlich auch mal, Olivia? Kommt schon vor. Ich paddel eher wie ein Hund den Pool auf und ab. Und du bist jetzt mit der Schule fertig? Ja. Hast du vor, auf die Uni zu gehen? Daddy möchte es gern. Aber ich bin nicht so der akademische Typ. Naja, das wirst du schon müssen, wenn du heutzutage in England auf eine Uni willst. Was ist mit dir? Was sind deine Pläne? Naja, ich hatte einen Job in London bei einer Frauenzeitschrift. Wird sich rausstellen, ob ich den noch habe, wenn ich zurückkomme. Heißt das, du möchtest zurück? Weiß noch nicht. Entschuldige. Hallo? Olivia? Mama! Sag mal, mein Schatz, Als gilt das Angebot noch, euch zu besuchen? Und wie? Natürlich. Na, fein. Dann setze ich mich in die nächstmögliche Maschine und komme rüber zu euch. Oh, das ist wundervoll, Marc. Gib Bescheid, wann du eintriffst. Bis dann. Meine Mutter. Sie will uns doch besuchen. Komm. Wie ist sie denn so? Oh, sie ist exzentrisch, unabhängig, eigenwillig und manchmal auch verdammt sturköpfig. Mit einem Wort, sie ist eine Lady. Sie geht schon wieder nicht dran. Könnte es möglich sein, dass sie nicht da ist? Ich versuche, sie schon den ganzen Vormittag zu erreichen. Sie kann doch nicht andauernd weg sein. Irgendwas ist passiert mit ihr. Ich fühle es einfach... Ach, jetzt komm schon, Nancy. Tut, wir wissen doch genau, dass sie wieder einen Herzanfall haben könnte. Was hat dich dazu gebracht, es dir anders zu überlegen? Ah, oh, Nancy setzt mich unter Druck. Ich soll mir eine Betreuerin nehmen. Noel will, dass ich die beiden Tafelbilder von Großvater Dorn verhökere. Da bietet sich ein Luftsprung geradezu an. <lacht> ich jedenfalls freue mich, dass du da bist. Oh, mein Schatz... Kosmos Tochter. Schön, Sie kennenzulernen. Willkommen. Hallo. Ich nehme das, ja? Nein. Oh, das ist nett. Danke. <lacht> Und das? Das ist Kosmos. Ah, welch gut aussehender Mann. Oh. <lacht> Mrs. Danke, dass Sie mich eingeladen haben. Ich habe schon so viel von Ihnen gehört. Schön, dass Sie uns endlich kennenlernen. Gehen wir doch ein. Ich bin sicher, dass Sie was trinken möchten. <lacht> Kit? Mutter ist doch hoffentlich drin Sie ist nach Ibiza geflogen, Mrs. Chamberlain Ibiza? Hm. Du hättest es ihr wenigstens sagen müssen, Mama Dann hätte sie tausend Gründe gefunden, wieso ich nicht das fliegen ich... darf Du bist wirklich unverbesserlich Das habe ich auch vor zu bleiben, und zwar bis zu meinem letzten Atemzug <lacht> So, und jetzt mal zu dir Meine dynamische, ehrgeizige Tochter kommt für zwei Ferienwochen hierher. Aus den zwei Wochen werden drei Monate und sie wird zur Strandgutssaglerin. So war es auch nicht geplant, Mama. Weißt du, das hier hat etwas von einer lange vermissten, wunderschönen Idylle, von der ich gar nicht mehr weg will. Kann es sein, dass du ihn liebst? Ich mag ihn. Ich habe ihn sehr, sehr gern, Mama. Er ist ein wunderbarer, ganz lieber Mann. Ja, sicher, aber das ist nicht das Gleiche, Kleines. Ich weiß ja. Und, äh, liebt er dich? Hättest du geglaubt, dass sie so etwas tut? Ich meine, einfach wegzufliegen, ohne irgendjemandem Bescheid zu geben. Aber klar, das einzig Berechenbare an Ma ist ihre absolute Unberechenbarkeit. Ich glaube, sie baut geistig langsam ab. Na, mir schien sie ziemlich klar zu sein, als ich neulich mit ihr sprach. Allerdings mache ich mir Sorgen wegen der Bilder jetzt in dem leeren Haus. Sind die eigentlich versichert? Das weiß ich doch nicht. Noch ein Punkt, den wir mit ihr besprechen sollten. Übrigens noch was. Hat sie dir gegenüber mal irgendwelche alten Ölskizzen von Großvater erwähnt? Wieso? Hm. Nicht so wichtig. Olivia? Und, bist du weit gelaufen? Nicht der Rede wert. Ein paar Kilometer. Ist das vernünftig bei der Hitze? Wahrscheinlich nicht. Aber ich muss in Form bleiben, mein Schatz. Um mit dir mithalten zu können. <lacht> Als ich ein kleines Mädchen war, habe ich auch am Meer gewohnt. An der Küste von Cornwall. Ist es da wirklich so schön, wie man immer sagt? Oh ja, ja. Komm, lass uns im Wasser weitergehen. Dad gibt übrigens morgen ein Fest. Extra für dich. Ja? Ah. Mein Vater ist dir anscheinend total verfallen. Ah. Ich wünsche, du müsstest nicht schon nächste Woche wieder nach Hause. Wir hatten gehofft, du könntest den Rest des Sommers hier bei uns bleiben. Tja, das lässt sich leider nicht machen. Mein Garten würde zum Dschungel werden. Wenn du mal nach England kommst, würdest du mich dann besuchen? Natürlich, klar, gern. Was meinen Sie, wann können wir das Buffet ergriffen? Noch zehn Minuten, Seon. Zehn Minuten, prima, danke. Und geht's. Das ist ja unglaublich, wenn ihr wüsstet, wie hinreißend schön ihr alle drei aussieht. <lacht> wenn Sie wüssten, wie lange das her ist, dass mir jemand so etwas gesagt hat, Cosmo. Das zu glauben fällt mir doch recht schwer. Und Olivia, wenn du uns jetzt vielleicht entschuldigst, ich muss Penelope ein paar sehr guten Freunden von mir vorstellen. Kommen Sie. <lacht> Nehmen Sie doch Platz. Ich mag deine Mutter. Sie ist toll. Sie mag dich auch sehr. Und dein Vater. Und wie... Ich sollte sie im Auge behalten, denke ich. aus, <lacht> Olivia! Komm, Herr <lacht> siehst so richtig spanisch aus. <lacht> Hallo. In der Times ist ein Artikel über deinen Großvater. Dieses Bild von ihm wurde gestern bei Boothbys für 240.000 Pfund ersteigert. Im Ernst? Oh, und deine Mutter hat angerufen. Sie ist wieder im Land. Was? Also wirklich, George, das hättest du mir doch sagen müssen. Ich dachte, das hätte ich gerade getan. Olivia? Hast du Olivia gesehen? Hm. Sie ist unten am Wasser. Ist irgendwas mit dir? Ich bin zu einem Vorstellungsgespräch nach London eingeladen. Sie wollen mich als Kulturredakteurin bei einer sehr bekannten Zeitschrift. Und, bist du interessiert? Es ist genau der Job, den ich mein Leben lang haben wollte. Und wann soll das stattfinden? Morgen. Wenn ich es ermöglichen kann. Ich dachte, du hast ihn Ich dachte, du fühlst dich hier wohl. Das ist doch richtig. Es ist ein Ort außerhalb der Zeit, aber... Wir beide wussten von Anfang an, dass ich nicht für immer bleiben kann. Und wenn ich dich fragen würde, ob du mich heiratest? Wenn es auf ...der ganzen Welt einen Mann gäbe, den ich mir vorstellen könnte, zu heiraten... ...dann wärst du das, Kosmo. Dann darf ich das wohl als Nein verstehen, oder? Hallo Mutter. Oh, meine Nancy. Schön, dass du kommst. Und, ähm, wie geht's, Olivia? Ah, sehr gut. Sie ist in Topform. Und, äh, wie heißt der Mann noch? Cosmo? Oh, Ach. er ist reizend, charmant. Seine Tochter auch. Irgendwie hat Olivia was von einer Katze, finde ich, ja. <lacht> wie meinst du das? Mir scheint, sie landet immer wieder auf den Füßen. Das war's. Danke, Olivia. Der Chef war schwer angetan. Wir klären noch das Vertragliche. Und sehen uns dann in ein paar Wochen. Danke. Noch nichts von Olivia gehört? Tut mir leid, nein. Kommst du mit? Hab keine Zeit. Ich muss einkaufen für heute Abend. Ich koche dir was Nettes, um dich ein bisschen aufzuheitern. Komm nicht zu spät!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 Vorstellungsgespräch nach London eingeladen. Es ist genau der Job, den ich mein Leben lang haben wollte. Buenos quiere uno. ¿Cómo le gusta este? Den da bitte. O este? Se lo preparo ahora mismo. Und wenn ich dich fragen würde, ob du mich heiratest? Wenn es auf der ganzen Welt einen Mann gäbe, den ich mir vorstellen könnte zu heiraten. Dann wärst du das, Cosmo. Ich dachte, du hast London. Ich dachte, du fühlst dich hier wohl. Das ist doch richtig. Und wenn ich dich fragen würde, ob du mich heimlichst? Wir, wir beide wussten von Anfang an, dass ich nicht für immer bleiben kann. Dann darf ich das wohl als Nein verstehen, oder? Ich wollte dir nur sagen, dass ich ihn sehr geliebt habe. Ich weiß ja, es tut mir so leid, dass ich nicht hier war. Antonia, was wirst du jetzt tun? Hier kann ich nicht weiter wohnen. Ich kann mir die Miete unmöglich leisten. Das Haus ist gemietet? Daddy hatte kein Geld. Er hat nur Schulden gehabt. Sagt jedenfalls der Anwalt. Ich weiß nicht, was ich tun soll, Olivia. Ich weiß wirklich nicht, was ich machen soll. Könnte ich nicht zu dir kommen und bei dir wohnen. Es wäre auch nur vorübergehend. Aber klar kannst du das, natürlich kannst du das. Komm, pack deinen Koffer und wir nehmen den nächsten Flug nach London. Na komm, mach. Sie hat sich für einen Moment hingelegt. Sie ist völlig fertig, die Kleine. Schrecklich. Bewundernswert, wie tapfer sie ist. Dafür, dass plötzlich ihre ganze Welt zerbrochen ist. Hat sie keine Familie, zu der sie könnte? Offenbar nicht. Ihre Mutter starb, als sie noch klein war. Oh. Und was hat sie jetzt vor? Was will sie tun? Naja, ich habe ihr angeboten, eine Weile bei mir in London zu wohnen. Aber das wird ziemlich schwierig werden, Mama. Ich fange ja diesen neuen Job an und. Sie wird Gesellschaft brauchen, jemanden, der sie versteht. Ah, sie könnte natürlich auch bei mir wohnen, wenn sie das möchte. Ist es möglicherweise das, was du mir eigentlich sagen willst? Na, zumindest hättest du eine Weile Ruhe von Nancy. Wirst du dir was ausmachen? Nein, natürlich nicht. Ich meine nur, das arme Mädchen wird vielleicht verrückt hier draußen mit einer langweiligen alten Oma wie mir. Oh, oh Mama, man kann dir ja vieles nachsagen, aber langweilig war es mit dir nie. Übrigens, sie würde begeistert Ja rufen. Oh, ihr habt das alles schon <lacht> ausgeheckt, was? Ach, dir kann man einfach nichts vormachen, Mama Weißt du was, ich nehme Antonia, wenn du etwas für mich tust Aber klar, was denn? Dass du mit mir nach Cornwall fährst, um diese Jahreszeit, ist es wunderschön dort Ich würde so gern noch einmal dorthin Komm mit mir, Olivia, es ist nur ein kleiner Ausflug, nur wir beide Ich würde ja gern, Mama Aber dieses Jahr fürchte ich wird nichts draus Ich habe zurzeit einen 16-Stunden-Tag, glaub mir, und. Oh. Wieso fragst du nicht Noel? Sie sehen nicht aus wie der neue Gärtner Nein, ich wohne zur Zeit nur bei Mrs. Keeling Antonia König Ich bin Noel Der einzige Sohn Ich verschwinde gleich auf den Dachboden Mrs. Keeling sagte schon, dass Sie zum Aufräumen kommen Ich soll Ihnen helfen Ah, gut, gut. Wir sehen uns dann Hallo, sie ist nett Ja, das ist sie Also Hände weg. Bitte mal, ich stehe nicht auf Teenies, die gerade den Schnuller ausgespuckt haben. Da bin ich ja beruhigt. Das Mädchen hat nämlich gerade erst vor einer Woche seinen Vater verloren. Oh, die Antonia ist das. Ja, die ist das. Und, willst du nicht langsam mal anfangen? Hast du Mutter gesehen, seit du wieder da bist? Mhm, vor ein paar Tagen, ja. Ich denke, du hast es angesprochen. Das Thema Gesellschafterin. Nein. Nein. Wirklich, Olivia? musst du und Noel denn eigentlich alles mir überlassen? Erstens, Nancy, wirf mich nicht in einen Topf mit Noel. Und zweitens, hatte ich den Eindruck, du magst es ganz gern, wenn man dir alles überlässt. Du kannst dich dann so schön ausgenutzt fühlen. Außerdem hat sich schon alles erledigt. Wenn Sie wollen, Ihr Tisch ist fertig, Miss Keeling. Vielen Dank, Charles. Okay. Sich erledigt? Ja, ich habe organisiert, dass Antonia König ein paar Wochen bei Mama verbringt. Danke sehr. Aber Olivia... Mama kennt sie doch fast gar nicht. Das stimmt nicht. Die beiden haben sich auf Ibiza gut angefreundet. Und wenn du mich fragst, glaube ich kaum, dass das ihre Genesung beschleunigen wird. Was, wenn sie wieder fortgeht? Dann stehen wir wieder am Anfang. Hoffen wir, dass sich Mama bis dahin erholt hat. Außerdem ist Mrs. Pläcke dreimal die Woche da. Ich bitte dich, was kann die schon tun, wenn Mama wieder so einen Herzanfall hat? Oder, was weiß ich, ein Autounfall oder so, sowas. Also, wenn sowas geschehen sollte, kann nun wirklich keiner was machen. Nancy, bitte, hör auf, dir Sorgen zu machen. Wir wissen ja, dass Mutter vermutlich 90 Jahre alt wird. Und wovon? Das weiß Gott allein. Ein Pfund 35 für einen Krabbencocktail. Was ist los, Nancy? Äh. Hast du Angst, du stehst eines Tages mit einer mittellosen alten Mutter da? Möglicherweise die nächste finanzielle Belastung, nachdem ihr euren Riesenschuppen endlich abbezahlt habt? Wofür wir unser Geld ausgeben, geht dich nichts an, Olivia. Und was Mama mit ihren Bildern macht, Nancy, geht euch nichts an. Ich, ich, ich weiß gar nicht, wieso ich mich so aufrege. Tja, wenigstens da sind wir uns einig. Noel? Sei doch bitte so gut und frag mich erst, bevor du irgendetwas wegwirfst, ja? Du meinst sowas wie alte Strickmuster oder die gebündelten Hochzeitsfotos von 1910? Klar mache ich. Ha, so ganz verstehe ich es ja nach wie vor nicht, wieso du so erpicht darauf bist, da oben auszumisten. Weil sie mich mitten in der Nacht anrufen werden mal. Wieso? Wer? Ja, wenn dein Haus irgendwann abgebrannt ist, werden sie jemanden brauchen, der deine Überreste identifiziert. Wenn du so lachst, erinnerst du mich so sehr an deinen Vater. Vielen Dank. Ich nehme es mal als Kompliment. Ach. Ich fahre nur eben mal ganz kurz rüber zu meiner Mutter, Mrs. Crockway. Sie kommen doch sicher zurecht, oder? Da bleibt mir wohl nichts anderes übrig, nicht wahr? Wie geht es ihr denn überhaupt? Ach, oh, sie kommt langsam wieder hin. Schön, nicht Ich weiß gar nicht, wie alt ist sie eigentlich? ist 68. Tatsächlich? Vom Aussehen her wird sie aber viel älter. Wie alt sind sie denn? 41. Ach nein, hätte ich nicht gedacht. Klar, wenn man anfängt zuzunehmen, macht einen das immer gleich älter. Da kann man gar nichts tun. Ist nun mal so. Oh, Hallo. Dann machen Sie sich mal über den Kleinkram her, die leichteren Sachen. Und ich sortiere das schwere Gerümpel. Falls Sie auf irgendwelche Bilder, Gemälde, Skizzen oder sowas stoßen, dann sagen Sie mir bitte Bescheid, ja? Ja, ist gut. Mmh. Tag? Oh, Sie müssen Antonia sein. Ja, das ist richtig. Ich bin Nancy Chamberlain. Oh, freut mich. Noel und ich entrumpeln gerade den Speicher. Wurde auch mal Zeit, würde ich sagen. Meine Mutter ist drin, oder? In der Küche. Okay. Forscaris. Wie wär's, wenn du mitgehst? W wann wolltest du denn fahren? Bald. So bald wie möglich, wenn's geht. Naja, ich kann die Kinder nicht einfach aus der Schule nehmen, Mutter. Nein, das müsstest du auch gar nicht. George hat gerade einen sehr schweren Prozess am Hals. Da kann ich ihn schlecht allein lassen. Im Moment jedenfalls nicht. Hinzu kommt, dass er im Ortsverband der Konservativen ist. Da braucht er viel Unterstützung. Meine Unterstützung. Ah ja, und dann habe ich alle Hände voll zu tun mit dem Kirchenfest. Ah, ist schon gut, Schatz. War nur so eine Idee. Hallo, Nancy. Wolltest du mithelfen? Ich wollte Mutter besuchen. Oh, wie lieb von dir. Wie läuft es so? Bin so gut wie fertig. Jetzt müsste nur noch ein energischer Hausfrauentyp die Initiative ergreifen, hochsteigen und den Boden aufwischen. Hast du was vor? <lacht> hey, Ma, ich habe Hunger wie ein Wolf. Wann gibt's was zu essen? Oh, ist schon fertig. Hast du sie mal gefragt, wegen des Verkaufs der Bilder? ja. Ich habe es versucht. aber eine kräftige Abfuhr bekommen. Ich habe die hier oben gefunden. Oh! Meine alte Rance-Mütze. Rance? Women's Royal Naval Service. Du warst in der Marine? Ja, im Zweiten Weltkrieg. War allerdings nie auf See. Und? Willst du sie aufbewahren? Hm... Mm. Lassen wir sie erst mal hier. Nancy wartet. Hm. Möchte jemand Kaffee? Oh, ich hätte nichts dagegen. Ich mach das schon. Schau an, wenn ich der Schatz. Hier ist es mal. Hast du noch mal über den Verkauf der Bilder nachgedacht? Nein, eigentlich nicht. Nancy, was denkst du, sollte ich sie verkaufen, die Bilder meines Vaters? George, denk jedenfalls du solltest. George. Bitte Mutter nicht wieder. Nancy, mich interessiert wirklich eher deine Meinung. Na gut, ich denke, du solltest verkaufen, zumindest die Bilder auf Holz, die Tafelbilder. Die haben doch bestimmt mindestens einen Wert von einer Viertelmillion und da bist du dir natürlich sicher. Oh, na ja, ich bin nicht komplett ahnungslos, weißt du. Nein, aber du bist wohl keine Autorität, was den aktuellen Kunstmarkt angeht. George mag von mir aus ein Experte sein, aber lassen wir den mal aus dem Spiel. Wenn ich sie nun, sagen wir mal, hätte diese Viertelmillion, was bitte sollte ich dann damit tun? Sie zwischen euch aufteilen? Nun ja, andernfalls frisst das Geld doch nur die verdammte Steuer, wenn du mal nicht mehr bist, oder? Wenn du mich fragst, hatte ich eigentlich noch nicht vor, abzutreten, nicht so schnell. Wenn ich sie nun verkaufen würde, diese Bilder... Was würdest du mit deinem Teil tun? Du würdest das ganze verdammte Geld verschleudern, indem du es in eines dieser schrecklichen Geschäftsprojekte fehlinvestierst. In deinem Fall, sie, davon gehe ich aus, ist es die schiere Verzweiflung. Aber die Panik müsste gar nicht sein, wenn ihr euch das Geld für diese teuren Schulen sparen würdet, auf die ihr eure Kinder schicken zu müssen glaubt. Entschuldige mal, welches Recht hast du so, über sie zu reden? Du interessierst dich doch kein bisschen für sie. Ich kann mich nicht mal erinnern, wann du uns das letzte Mal besucht hast, um sie zu sehen. Lieber Gott, Nancy, halt die Klappe. Es geht hier wirklich nicht um deine blöden Kinder. Diese Kinder sind finanziell unterstützungswürdiger, als du es jemals ja. sein wirst. Mutter hat völlig recht, du würdest alles Geld innerhalb von sechs Monaten ausgeben und dann wirst du wieder pleite, wie immer. Und ich bin wirklich nicht hergekommen, um meine Familie beleidigen zu lassen. Ich gehe. Nancy, nicht doch bitte, Liebling. Liebling. Ach, verdammter Mist. Nancy, nicht. war wirklich lustig, was war? Ach, danke, Noel, dass du den Speicher entrumpft hast. Mal, es war das reine Vergnügen. Auch wenn du das, wonach du gesucht hast, nicht finden konntest. Danke. Ich habe dir einen Pfefferminztee gemacht. Ah, wie lieb von dir. Fühlst du dich gut? Oh ja. Du siehst nicht so aus, als ging es dir gut. Familienkräche sind meist die allschlimmsten stimmt's? gar nicht, was mich da geritten hat, so auf sie loszugehen. Nur irgendwie hatte ich plötzlich das Gefühl, als wären sie zwei Hyänen, die nur darauf lauern, sich mein Hab und Gut zu teilen, bevor ich überhaupt tot bin. Das war also während des Krieges, als du in der Navy warst? Irgendwann, weißt du, fing der Krieg an. Und dann, als Mama bei einem Luftangriff ums Leben gekommen war, zogen Vater und ich nach Cornwall. Ich denke, es hatte was mit Schuldgefühl zu tun. Mhm. Schuldgefühl? Schuldgefühl, ja. Ich glaube, das war der Grund, wieso ich zur Navy bin. Du musst wissen, der Krieg auf dem Atlantik lief ausgesprochen schlecht. Und... Wir waren eine Million Meilen davon weg, in Cornwall. Wir merkten gar nichts davon. Also, also bin ich in den Zug nach Portsmouth gestiegen und habe mich gemeldet. Und dann? Ja, und dann ist mir dort mein Mann begegnet. Ein Scotch on the Rocks und ein Scotch Soda, bitte. Ja, gern I think you're a clown. Knöchel noch weh? Geht schon besser, Sir. Vielen Dank. Ich wollte Sie nur fragen, ob Sie heute Abend Dienst in der Messe haben. Nein, nein. Das ist immer nur an den Wochenenden. Wenn das so ist, würden Sie dann dort heute Abend mit mir einen Drink nehmen? Das würde ich sehr gern, Sir. Ich heiße Ambrose. Ambrose Keeling. Zumindest, wenn wir nicht im Dienst sind. Wie gefällt es Ihnen so in der Navy? Naja, ich gewöhne mich langsam dran. Und wo kommen Sie her? Ursprünglich aus London. Meine Mutter kam bei den Luftangriffen um, da sind wir weggezogen. Oh, das tut mir leid. Schon gut, danke. Im Moment leben mein Vater und ich in Cornwall. Dort hat er auch sein Atelier. Sein Atelier? Er ist Künstler. Er malt. Oh, interessant. <lacht> schöner abend haben sie am samstag frei ich glaube das ließe sich machen gut wie wäre es wenn sie mit mir ins kino gehen in den neuen zeichentrickfilm phantasia ja aber gern dann sehen wir uns also samstag muss aber jetzt wirklich rein, Ambrose. Sieh nur, wie spät es ist. Ich, ich bekomme das Wochenende einen Urlaubsschein für 48 Stunden. Kannst du nicht versuchen, auch einzukriegen? Versuchen könnte ich es ja. Ich hatte noch keinen Urlaub bisher. Wir könnten nach London fahren, uns eine Show ansehen. Da übernachten. Was hältst du davon? Wir könnten dort in unser Haus. Euer oh ja, Haus? Ja, wir haben dort noch das Haus. Fantastisch, umso besser. <lacht> für uns wir nutzen es auch nicht ganz wir haben das obere stockwerk an freunde vermietet Das hilft es in stand zu halten komisch ich war seit über einem jahr nicht mehr hier seit mutters tod nicht. also du schläfst am besten in meinem zimmer und ich im elternschlafzimmer ja gut Eigentlich haben wir uns fast immer nur hier unten aufgehalten. Ist das eure Küche? Ja, auch. Wir haben ihn unseren Alles-in-einem-Raum genannt. Wir haben hier unten gewohnt. Gekocht, gegessen, gespielt, gezeichnet. Etwas staubig inzwischen. Darauf siehst du meinen Papa. Und einen 4,5 Liter Bentley. Oh ja, sein ganzer Stolz. Wenn er damit gefahren ist, hat er eine lederne Rennfahrerhaube getragen und immer bei offenem Verdeck. Wenn es geregnet hat, sind wir alle klitschnass geworden. Für so ein Auto könnte ich zum Mörder werden. Wer weiß, falls du je nach Cornwall kommen solltest, erlaubt er dir vielleicht, dich reinzusetzen. Also, ich schlage vor, du suchst dir was zu trinken und ich suche mir was zum Anziehen. Ist okay für heute Abend? Wow. Oh, toll, du hast Feuer gemacht. Das Haus ist eiskalt. Du duftest fast so wundervoll, wie du aussiehst. Das ist Mutters Parfum. Es war eins ihrer Lieblingskleider. Eigentlich müsste der Duft längst verflogen sein. Nicht im geringsten. Ich wünschte mir fast, wir würden nicht ausgehen. Wir kommen ja wieder her. Ich bin nie beschwipst. Ich bin nie beschwipst, Sir. Respekt muss schon sein gegenüber Vorgesetzten. Ich bin nie beschwipst, Sir. Ambrose, Sir. Ambrose. Wenn sie sich nicht benehmen werde ich sie mir vorknöpfen müssen. Ist das ein Versprechen? der doppelt mangeldes Ich hasse Flugzeuge Sie erinnern mich daran, dass Krieg ist. Nichts dauert ewig. Nicht immer Kriege. So viel. Ich, äh, ich denke, das war's. Fürchte ich. Armer Papa. Ich bekomme ein Baby, Papa. Wer ist der Vater? Er heißt Ambrose Keeling. Er ist zweiter Leutnant zur See am Stützpunkt. Und äh, Wie nimmt er es auf? Er weiß es noch nicht. Ich werde es ihm sagen, wenn ich zurück bin. Wird er dich heiraten? Ich weiß es nicht. Du wirst die Navy verlassen müssen, nehme ich an. Unehrenhaft, vermute ich mal. Macht dir er das Kummer? Nein. Ich war nie besonders gern dort. Als ich mich meldete, hatte ich wohl diese naive Vorstellung, ich würde mich mit dem Schwert in der Hand für mein Land auf den Feind stürzen. Stattdessen habe ich die meiste Zeit damit verbracht, irgendwas zu tippen, Verdunklungsvorhänge zuzuziehen und Kellnerin zu spielen. Interessiert dich mein väterlicher Rat? Ja. Heirate diesen Mann nur, wenn du ihn liebst. Ja. Aber, aber, hast du denn nicht aufgepasst? Ich dachte, um solche Dinge kümmert sich der Mann. Und du bist ganz sicher, ja? Oh, ja. ja. Ich habe einen Arzt aufgesucht, als ich in Cornwall war. Du musst dir keine Sorgen machen. Wir müssen nicht heiraten, wenn du nicht willst, Ambrose. Komm schon, Darling, natürlich werde ich dich heiraten. Du lieber Himmel, für wen hältst du mich denn? Nur, Gott weiß, wie meine Mutter reagiert. Muss sie es denn erfahren? Jetzt schon, meine ich. Dass wir heiraten, selbstverständlich. Tag, Mutter. Ambrose. Oh, wie glänzend du aussiehst in deiner Uniform. Und was für eine wundervolle Überraschung, dich zu sehen. Und das so kurzfristig. Tja, ich dachte, ich überbringe dir am besten die Nachricht persönlich. Nachricht? Ich werde heiraten, Mutter. Was? Und zwar nächsten Monat, im Standesamt Chelsea. Äh, äh, wen denn bitte? Sie ist bei uns stationiert. Ihr Name ist Penelope Stern. Ja, bitte. Ich bin sicher, sie wird dir gefallen. In deinen Briefen hast du sie nie erwähnt. Nun ja, wir kennen uns erst seit ein paar Monaten. Aber wozu diese Eile? Wir haben Krieg, Mutter. Ich werde sehr bald in den See stechen. Aber was, was wissen wir über sie? Ihre Familie? Ihre Mutter ist tot. Ihr Vater ist Lawrence Stern, der Maler. Sie besitzen Häuser, sowohl in London als auch in Cornwall. Insofern nehme ich an, sind Sie gut situiert. Na, es wäre nett gewesen, ihn vor der eigentlichen Zeremonie einmal kennenzulernen. Und im Übrigen auch das Mädchen. Das wirst du. Wir buchen für dich schon am Vorabend im Basel und hätten so das Wochenende für uns. Ich nehme doch an, dass du zur Hochzeit kommst, Mutter. Mein lieber Junge, aber natürlich komme ich. Es ist nur, naja... Ein solcher Schock, verstehst du? Ich kann's gar nicht glauben, dass du nicht dabei sein wirst. Ich weiß, aber du hast gehört, was der Arzt gesagt hat. Und mal ehrlich: Das Letzte, was du bei deinem Hochzeitsessen brauchst, ist jemand, der ständig hustet, keine Luft kriegt und jeden Moment zusammenzubrechen droht über der braunen Wind zur Suppe. Wenigstens wird dafür er deine Tante Ethel da sein. Ich möchte wetten, deiner zukünftigen Familie ist noch nie jemand wie sie begegnet. Und ich kann dich hier wirklich allein lassen? Ja, natürlich. Und okay. jetzt, yes, Liebes, geh bitte, damit ich in Ruhe husten kann. Wiedersehen, Papa. Ich hab dich, lieb. Es ist allgemein bekannt... Dass ich deinen Anblick nur schwer trage. Hm. Ja, wenn Sie bitte hochgehen wollen in den ersten Stock, dann Danke. Sie die Herrschaft Hallo. Hallo, Darling. Mami, das ist Penelope. Meine Liebe. Darf ich dir was zu trinken holen? Ja, ein Orangensaft, bitte. Komm, setz dich her. Danke. Es tut mir schrecklich leid, dass dein Vater morgen nicht bei uns sein kann. Ja, mir auch. Vermutlich ist aber jemand im Hause, der sich um ihn kümmert, nicht wahr? Naja, eigentlich nicht. Aber ich weiß, er kommt zurecht. Er kann sich ganz gut selbst versorgen. Ich nehme an, dass ihr, wie wir ja alle in dieser Zeit auf Dienstboten verzichten müsst. Oh, die hatten wir eigentlich nie. Danke, Ambrose. Wer macht denn dann die Hausarbeit? Wir. Das geht schon. Das hat immer funktioniert. Wie steht's mit Essen? Oh ja, ich komme fast um vor Hunger. Wird es kein Problem geben, Liebes? Unten im Speisesaal? Ich sehe, du trägst weder Handschuhe noch Strümpfe. Lieber Gott, Mutter, das ist ja wohl kaum das Savoy. Komm, Liebes. Sag, was wirst du morgen tragen oder ist es vielleicht ein Staatsgeheimnis? Ich glaube, da finde ich was Passendes im Haus. Du hast dir nichts für diesen Anlass angeschafft? Naja, ich sehe nicht ein, wozu, bei einem Riesenschrank voll mit Kleidern. Aber keine Angst, Schatz, ich werde dich nicht enttäuschen. Daran habe ich auch keinen Moment gedacht, Liebling. Ambrose sagte, du willst Sonntag zurück nach Cornwall. Das stimmt, ja. Auf Urlaub, nicht wahr? Nein, ich bin entlassen worden. Ah, verstehe. Gesundheitliche Probleme nehme ich an. Naja, so könnte man es vielleicht auch ausdrücken. Verstehe. zeit ich muss mich wirklich entschuldigen, aber ich merke schon, dass ich ganz grauenvolle Kopfschmerzen bekomme. Ich muss mich wohl gleich hinlegen. Wir sehen uns dann ja morgen alle, ja? Gute Nacht, Mutter. Musstest du es ihr sagen? Was? Dass ich schwanger bin? Ich habe es nicht gesagt. Sie hat erraten? Ist sie darauf gestoßen? Früher oder später hätte sie sowieso erfahren, Ambrose. Und was sollte es ihr schon ausmachen? Schließlich heiraten wir doch morgen. Kommst du mit rein? Nein, wir sehen uns dann morgen. Ich dachte, du gondelst schon längst mit irgendeinem Schiff auf dem Ozean herum. Aha, in ein paar Wochen werde ich das wohl auch. Na, dann steh doch nicht auf der Straße rum. Komm rein. Das ist nämlich gut, gut. Wenn du mich ja. mal auf die Füße treten würdest, fängst du es gut. Ist gut. Ja. Alles gut. Gott, komm, komm, komm. Das eine schöne Hochzeit. für dich, junger Mann. Oh Gott, sagen Sie bloß, ich habe die falsche Familie erwischt. Nein, nein, nein, bitte um Verzeihung. Ich bin Ambrose und äh, das ist meine Mutter Dolly. Freut mich, euch kennenzulernen, aber ist das nicht schrecklich schade mit dem armen Lawrence? Der alte Knabe ist bestimmt verdammt enttäuscht. Ja, das glaube ich auch. Sie nicht entzückend aus, meine Kleine. Oh. Dann wollen wir es angehen, was? Oh, Entschuldigung, falsche Seite. <lacht> schon sagen, ich hätte mir was anderes für meine Flitterwochen vorstellen können, als 200 Meilen durch die Gegend zu fahren. Du wirst sehen, es lohnt sich. Das Cottage wird dir gefallen und Papa brennt darauf, dich kennenzulernen. Solange wir rechtzeitig wieder zurück sind, damit ich meine Mutter noch sehe, bevor ich gehe. Ambrose. Sieh doch nur, Ambrose. Manderley? Nein. Ich möchte wetten, hier regnet es dauernd. Gefällt es dir? Mhm. Ist sicher einiges wert. Ach, das glaube ich nicht. Ich bin schrecklich unmodern. Nicht, dass ich vorhätte, das sie zu verkaufen, natürlich. Wieso nicht? Ja, sagen wir es mal so. Es hat für mich einen gewissen sentimentalen Wert. Siehst du, das Kind da in der Mitte, das ist Penelope. Und außerdem ist es zufällig mein Hochzeitsgeschenk für euch. Papa, vielen, vielen, vielen Dank. Ist das nicht wundervoll, Ambrose? Ja, danke, Sir. Ich, ich fürchte, ich kenne mich in Kunst nicht besonders aus. Oh. Und äh, worin kennst du dich aus? Nun ja, mit Autos sicherlich. Oh. Wie ich hörte, besitzen sie ein viereinhalb Liter Bentley. Ja, Sieht allerdings jetzt aus Motten zu fressen aus und ich kriege kein Benzin, um damit zu fahren. Hier regnet's viel. habe ich doch gesagt. Ja, ab und zu. Und wo schicken Sie ihn hin, deinen Mann, Penelope? Atlantik, Mittelmeer, wer weiß. Mittelmeer war doch nicht schlecht. Hm, werd nicht viel Zeit haben zum Sonnenwagen. Ich hasse Abschiede Ich fürchte daran, wirst du dich gewöhnen müssen Achte bitte auf dich Komm heil und gesund zu mir zurück nur dass alles gut geht. Mit dem Baby meine ich. Du schreibst mir doch. Natürlich. Ist sie nicht süß? Sie sieht genauso aus wie die Mutter. Finden Sie wirklich? Na, ganz bestimmt. Sie etwa nicht? Guten Tag. Hallo, Papa. Das ist es also, nicht? Ja, das ist sie. Kann ich sie anfassen? Ja. Oh Gott. Sie wird doch nicht die ganze Zeit schreien, nachher zu Hause. Eigentlich ist sie meist ganz ruhig und friedlich. Dann hat sie aber nicht viel von dir. Mama hat immer gesagt, ich war ein wundervolles Baby. Sie hat gelogen. In drei Jahren hast du nicht eine Nacht durchgeschlafen. Hast dich sogar immun gegen den Sherry erwiesen, mit dem wir dich betäuben wollten. Ich tue mal so, als hätte ich das nicht gehört. Glaubst du, sie wird mal hübsch werden? Sie wird wie ein Renoir. Zart und blühend wie eine Rose. Friedlich, hm? Sie muss vermutlich frisch gewickelt werden. Was sagt Ambrose dazu? Er will sie Nancy nennen. Warum? Seine Mutter wünscht es. Offenbar existiert irgendwo eine reiche Verwandte namens Nancy. Immer wichtig, seine Prioritäten richtig zu setzen. Was? Oh, Papa. Was denn? Was? Was ist denn, mein Liebes? Hm? Oh, es ist nicht das Baby, nicht wahr? Was? Was dann? Hm? Es ist Ambrose. Als er zu Besuch war, kam es mir vor, als stünde ein völlig Fremder vor mir. absolut nichts zu sagen, nicht das Mindeste. Das Schlimme ist, ich, ich liebe ihn einfach mit, Papa. Und ich bin sicher, insgeheim gibt er mir die Schuld daran, dass ich überhaupt schwanger geworden bin. das McTier. Ah. Der ist wirklich gut. Ja, er ist mein Lieblingsdichter. Aber Entschuldigung. Nein, nein, ist schon gut. Ist das Ambrose? Nein, das ist jemand anderer. Jemand ganz Besonderes. Das ist Richard. Ein sehr gut aussehender Mann. Ja, das war er. Darf ich mir das Buch ausleihen? Hm, ja, natürlich. Danke. Penelope, meine Liebste. Deine Briefe sind alle gut angekommen und ich trage sie bei mir wie ein liebeskranker Schuljunge und lese sie immer und immer wieder. Wenn ich schon nicht bei dir sein kann, so höre ich doch wenigstens deine Stimme durch sie. Ich habe keine Furcht und keinen Zweifel, dass ich diesen Krieg überlebe. Ich kann es einfach nicht glauben, dass das Schicksal, nachdem es uns einmal zusammengeführt hat, nicht zulässt, dass wir zusammenbleiben. Alles, was zwischen uns war, war gut. Und in diesem Leben ist nichts Gutes wirklich verloren. Und so geht ein Teil von dir mit mir, wo immer ich auch bin, so wie ein Teil von mir für immer dein ist. Und wenn endlich alles vorbei ist... komme ich zurück zu dir. In Liebe, Richard. Na, oh, ich bin's. Wie geht's dir? Noel, ausgezeichnet geht's mir. Schön. Hör zu, Ma, ich, ich, ich wollte mich entschuldigen dafür, dass ich mich neulich so daneben benommen und dich verärgert habe. Es tut mir leid. Ach, ist schon in Ordnung, mein Junge. Wie wär's? Hast du Lust, in die Stadt zu kommen und wir gehen was essen? Zum Beispiel nächsten Freitag? Oh, das wäre ganz wundervoll. Prima, dann bestell dich schon mal einen Tisch. Pass bis dahin auf dich auf, Ma. Okay, bye. Bis dann. Also, ich hoffe, du wirst mir nicht während des ganzen Essens einzureden versuchen. Ich solle meine Bilder verkaufen. Oh, Mann, wenn du sie unbedingt behalten willst, behalt sie. Ich hoffe nur, dass wir das nicht irgendwann bedauern. Bedauern? Zum Beispiel, weil sie nicht versichert sind. Hast du eine Ahnung, was mich so eine Versicherung kosten würde? Na, stell dir mal vor, jemand bricht in der Nacht ein, haut dir einen über den Schädel und klaut sie. <lacht> Na, wenn es mit der nötigen Kraft tut, ist das, was dann folgt, nicht mehr länger mein Problem. Oh Gott. Du bist unmöglich, Ma. Das hat man mir schon öfter gesagt. Ich habe da neulich übrigens etwas Interessantes erfahren. Ah ja? Ja. Offenbar pinselten Künstler zu Zeiten Großvaters, wenn sie ein besonderes Werk in Auftrag hatten, nicht einfach drauf los. Sie haben zunächst Skizzen angefertigt, Ölskizzen, um ihren Kunden schon mal eine Vorstellung zu vermitteln. Hm. Ich meine, hat Großvater auch so gearbeitet? Könnte ich mir schon vorstellen. Hm. Liegen denn solche Skizzen vielleicht irgendwo im Haus herum? Wieso? Wären die denn etwas wert? <lacht> Keine Ahnung, weiß nicht. Es, es hat mich einfach, einfach so mal interessiert. <lacht> Soll ich dich zum Bahnhof fahren? Ach, Noel, mir wäre es lieber, du setzt mich an unserem alten Haus ab am Oakley Square. Was willst du ausgerechnet da? Naja, ich habe seit Jahren nicht mehr gesehen. Gut. mitkommen? Nein, danke, Ma, ich bin nicht allzu nostalgisch. Wie dein Vater, er hatte auch nichts übrig für Gefühle in dieser Hinsicht. Danke für das schöne Essen. Ich fand's auch nicht, Ma. Die schöne Wunderkeit. Der Krieg ist endlich aus, Schatz. Stell dir vor, er ist vorbei. Und Daddy wird bald nach Hause kommen, ja. ja. du Mother Brown! Kommen zu Hause, mein Schatz. Ich hoffe, du bist hungrig. Ich habe es nämlich geschafft, ein paar Steaks zu organisieren. Ich glaube es noch gar nicht ganz. Auf was ich jetzt wirklich Appetit hätte, wäre ein Riesenskott. <lacht> Hat er uns viel vermacht? Naja, immerhin das Haus hier. Und das Cottage in Cornwall. Barvermögen? Nur wenig, tut mir leid. Was soll's, wir können ja immer noch das Cottage verkaufen. Dann hast du wohl keine Lust, dass wir dorthin ziehen? Was, etwa aus London weggehen, großer Gott? Nein. Das ganze verdammte Haus ist marode, es regnet überall durch. Das Dach müsste schon lange repariert werden. Ja. Sind die was wert? Ja, mit Sicherheit. Die sind von Charles Renier. Wir brauchen irgendwoher Geld, um das Haus auf Vordermann zu bringen. Aber die hat Papa vom Maler persönlich geschenkt bekommen, Ambrose. Und sie werden bestimmt noch an Wert gewinnen. Ja, Penelope, aber wir brauchen das Geld jetzt. Mhm. Schätzchen Schau nur, Mami Die Puppe hat mir Omi geschenkt oh, Omi? Ja, sie ist oben, macht sich frisch Sie ist in der Stadt auf Wohnungssuche Also habe ich sie zu uns zum Essen eingeladen Ich hoffe, wir haben genug im Haus Ach, ich bin ganz sicher, Schatz Du treibst schon irgendwas auf Falls du es vergessen hast Wir haben immer noch Rationierung, Ambrose Ich kann leider nur Corned Beef Eintopf oh, anbieten. Oh, keine Angst, ich esse alles, machen wir uns nichts vor. Die Zeiten sind nun mal so. Wenigstens ist der Wein einigermaßen. Ambrose sagte, du suchst eine Wohnung? Nicht mehr, Liebes, du wirst es nicht glauben, aber ich habe was gefunden, gleich um die Ecke in der Lincoln Street. Beziehungsweise was Ambrose. Was du nicht sagst. Du hast mir gar nichts davon erzählt, Ambrose. Warum sollte ich, bevor ich sicher war, ob ihr die Wohnung zusagt? Was natürlich bedeutet, dass wir uns ab jetzt viel öfter sehen werden. Oh, Ambrose, nach all den Jahren, die du warst, haben wir uns ja so viel zu erzählen. Und ist das nicht toll, seine neue Arbeit? Neue Arbeit? In der alten Firma seines Vaters. Oh, warte. Wusstest du das etwa nicht? Bisher nicht, nein. Aber ich bin sicher, Ambrose hätte es bestimmt irgendwann noch erwähnt. Ich bitte dich, Sie haben gerade erst angerufen, um zu bestätigen, dass ich den Job habe, okay? Wozu also die ganze Aufregung? Ambrose, ich freue mich ja, dass du den Job hast. Es ist nur so, dass du mir nicht mal gesagt hast, dass du dich um ihn beworben hast. Außerdem hast du mir nichts davon gesagt, dass du deine Mutter hier gleich um die Ecke unterbringst. Hast du damit etwa auch noch ein Problem, ja? Sagen wir mal so, Ambrose, ich will's nicht hoffen. Hast du eine blasse Vorstellung davon, was das für eine Hölle für sie gewesen sein muss, die letzten zwei Jahre? So ganz allein zurechtzukommen, ohne zu wissen, ob ich noch lebe oder nicht? Ich fürchte, ich kann mir das durchaus vorstellen, Ambrose. Ich bin deine Frau. Nur mal so unter uns. Für mich war es auch nicht gerade übermäßig lustig. Und auch nicht für Nancy. Verzeihen Sie. Kann ich Ihnen helfen? Ach, vor Jahren habe ich hier gewohnt. Ach so, verstehe. Ja... Morgen, Verzeihen Sie, wenn ich Sie so anstarre. Ich Sie haben mich einen Moment lang an jemanden erinnert. Entschuldigen Sie, wenn ich störe, aber Sie haben eine Pflanze in Ihrem Garten. Dort drüben. Oh, welche meinen Sie? Die lilafarbene da. Ah. Liege ich da richtig? Ist das eine Verbena bonariensis? Ja, da haben Sie recht. Wieso fragen Sie? Oh, die kenne ich nur von Fotos. Dürfte ich sie mir genauer ansehen? Natürlich. Sind Sie Gärtner? Oh, so ähnlich. Ich studiere Gartenbau. Pflanzen sind meine Leidenschaft. Ich hätte einen Gärtner nötig. Sie haben nicht zufällig etwas Zeit? Naja, ich könnte den Rasen mähen. Unkraut entfernen und sowas. Nicht zu so Schweres. Leider nur für ein, zwei Wochen. Das wäre doch schon mal was. Ah, mein Name ist übrigens Penelope Keeling. Dennis Mirfield. Ah. Tut mir leid. Hast du dich verletzt? Nein, ich glaube nicht. Wirklich nicht? Tut nur ein bisschen weh. Geht schon, danke. Ja, mein neuen Gärtner. Ja, hat mich gerade mit der Schubkarre über den Haufen gefahren. Was? Ist dir was passiert? Ich werde es überleben, denke ich. Flöder Idiot. Ach, ah. Guten Tag. Kann ich helfen? Ja. wohnt vielleicht ein Arthur Bruckner hier? Früher einmal. Leider ist er vor Jahren gestorben. Er war mein Vater. Oh, wissen Sie, wir verloren den Kontakt zu ihrer Familie, nachdem mein Vater gestorben war. Lawrence Stern. Oh, dann sind Sie bestimmt Penelope Stern. Hallo. Ja, die bin ich. ich bin Roy, Roy Bruckner. Kommen Sie Hallo. doch bitte herein, kommen Sie. Trinken wir den Tee im Garten? Ja, das wäre wunderbar. Mein Vater sagte immer, dass Arthur Bruckner mehr von Malerei verstünde als irgendwer in England. Und als ich mich dann entschloss, einige seiner Werke schätzen zu lassen, dachte ich, ich müsse unbedingt zu Ihnen kommen. Das freut mich wirklich sehr. Antonia, hier ist Olivia. Oh, hi. Deine Mutter ist nicht da, sie ist irgendwo hingefahren. Nein, nein, ich wollte dich sprechen. Ähm, ich hätte da ein Angebot für dich. Ach ja? Ich wollte fragen, ob du hier für mich arbeiten willst. Ich meine, es wäre nur ein Aushilfsjob. Tippen, fotografieren und so. Aber es wäre zumindest oh. ein Einstieg. Hey, das klingt super. Aber ich müsste erst mit Penelope reden. Natürlich, klar. Du kannst mir ja dann am Wochenende Bescheid geben. Ich komme für eine Nacht zu euch raus, ja? Okay, ich muss los, hab's eilig. Bis dann. Diese Tafelbilder, ganz eindeutig echte Lawrence Stearns, wurden die schon einmal ausgestellt? Nein, soweit ich weiß, hat niemand sie je gesehen, abgesehen von der Familie. Ach nein? Hören Sie, wenn Sie es mir gestatten, würde ich mich glücklich schätzen, sie selbst zu taxieren. Ich will nicht vorgeben, so gut zu sein wie mein Vater, aber wir sind immer noch eine der angesehensten Kunsthandlungen in London. Ich wäre froh, wenn Sie es täten. Guten Morgen. Morgen. Ähm, Entschuldigung. Wo soll ich denn das ganze Zeug hier hinschaffen? Naja, verbrennen kann ich das nicht. Naja, das... das müsste dann zum Müllplatz nach Padley gebracht werden. Ah ja? Und wie kriegen da hin? wir es dahin? Wir laden sie den Wagen. Ich kann ihn fahren, wenn du willst. Gut. Penelope hat gesagt, du könntest keine schweren Arbeiten verrichten. Ah ja? Hat sie das? Roy? Hallo, Penelope. Parken Sie um die Ecke und kommen Sie rein. Ich kann es kaum erwarten. Das war sein letztes großes Bild, Öl auf Leinwand. Er hat es mir damals zur Hochzeit geschenkt. Es ist prachtvoll. Ich kann kaum glauben, dass Sie einen Verkauf auch nur in Erwägung ziehen. Oh nein, ich wollte nur mal, dass Sie es sich ansehen. Die Tafelbilder hier sind seine beiden letzten Werke. Aber da hat er wegen seiner Arthritis den Pinsel kaum noch halten können. Und die würden Sie eventuell verkaufen wollen? Ja, aber... <lacht> Da Sie unvollendet sind, sind Sie nicht allzu viel wert, nehme ich an. Penelope, alles von Ihrem Vater ist von erheblichem Wert heutzutage. Nun, ich würde vorschlagen, Sie in Fachzeitschriften zu annoncieren. Gut möglich, dass ich einen privaten Interessenten finde. Und nun bin ich gespannt auf die Ölskizzen. Dann... Dann wohnst du also gar nicht hier in der Gegend? Nein. Ich wohne nur für ein paar Wochen im Dorf, im Park. Also bist du hier sozusagen in den Ferien? Sozusagen. Dann hast du einen Job. Ich meine, zu Hause in Edinburgh. Im Moment nicht. Also gut, ich war in der Army. Im Falklandkrieg. Sie haben mich entlassen, dienstunterglich. Oh, verstehe. Großer Gott. Einige davon erkenne ich wieder. Das heißt, ich kenne die fertigen Bilder. Sind sie irgendetwas wert? Ich bitte Sie. Das fertige Werk, zum Beispiel hiervon, hängt im Louvre. Ach. Und was hatten Sie jetzt davon? Wie lange haben Sie die schon? Etwa 40 Jahre. Ich hatte sie in meinem Kleiderschrank versteckt. Um sich die Versicherung zu sparen? Nein, um zu verhindern, dass Ambrose irgendwann in die Finger bekommt. Ambrose? Mein Mann. Er hätte sie sofort verkauft und das Geld verjubelt. Ah, oh, verstehe. Wissen Sie, es war eine jener Kriegsehen, die viel zu vorschnell geschlossen wurden damals. Nach dem Krieg wurde uns das klar, aber... Da hatten wir dann schon drei Kinder. Hm. Eines Abends, nachdem ich die Kinder endlich im Bett hatte, kam es dann, wie es kommen musste. Sei still, Olivia. Ich sag's zum letzten Mal jetzt. Schlaf. Ist er da? Wer? Ihr Mann, wer sonst? Ist er da oder nicht? Ambrose ist nicht zu Haus. Würden Sie mir vielleicht sagen, um was es geht? Wenn er kommt, sagen Sie mal, ein Faslet da gewesen. Sein Buchmacher. Es geht um 500 Pfund, die er mir schuldet. Und die will ich bis Ende der Woche sehen. Sonst kracht's. Bankunterlagen? Ich will nur wissen, wie tief wir in den Schulden stecken. Kannst du es wagen, in meinen privaten Papieren zu wühlen? Ambrose, wir haben um fast 1000 Pfund überzogen. Das gibt dir kein Recht, meinen Schreibtisch einfach so aufzubrechen. Es war jemand für dich hier. So? Ein Mr. Slade. Dein Buchmacher, wie er sagte. Was? Er verlangt, dass du ihm bis Ende der Woche die 500 Pfund zahlst, die du ihm schuldig bist. Zellen Hotel? Das kann sie sich doch unmöglich leisten, dort zu wohnen. Das kostet Unsohn. Das kann sie sehr wohl. Sie hat die Bilder verkauft. Die, die Bilder verkauft? Nun, die Tafelbilder jedenfalls. Ja. Außerdem eine Sammlung von Ölskizzen, die Großvater gemacht hatte, die nach den Noel gesucht hat, nehme ich an. Was hat sie dafür gekriegt? Äh, der Verkauf ist noch nicht über die Bühne, aber was hat sie gesagt? Zusammen käme alles auf über 100.000. Was? Über 100.000. Was? Was ist mit den, den Muschelsuchern? Hat sie die auch zu verkaufen? Weiß nicht. Anscheinend hat sie dafür andere Pläne. Was denn für Pläne? Keine Ahnung. Hat sie mir nicht gesagt. Kann es sein, dass sie plant, etwas von dem Geld vielleicht an uns zu verteilen? Oh, ich habe ihr geraten, das Ganze endlich mal für sich auszugeben. Das wäre bei Gott das erste Mal. Oh, es muss ein wundervolles Gefühl sein, finanziell derart unabhängig zu sein, Olivia. Willst du denn hin? Zu meiner Mutter natürlich, herausfinden, was sie mit diesem ganzen Geld vorhat. Ist meine Mutter da? Sie ist nach Cornwall, Mrs. Chamberlain. Heute Morgen abgereist. Und Miss König? Die ist mitgefahren. Und Danis auch. Danis, der Gärtner? Die Muschelsucher. Sie sind weg. Ja, richtig. Die hat sie mitgenommen. Wozu denn nur, um Himmels Willen? Ich habe wirklich keine Ahnung. Hallo? Hey! Hallo, Mrs. Keeling. Es ist so wunderschön hier. Ja, nicht wahr? Es ist wirklich schön. Ich pilgere noch ein wenig zu vergangenen Orten. Ja, gut. Kommen Sie mit uns schwimmen nachher? Vielleicht. <lacht> Guten Morgen, ich wusste gar nicht, dass die Army hier Übungen abhalten will. Das sind Royal Marines, mein Kind. Sie trainieren offenbar eine amerikanische Ranger-Einheit im Klippenklettern. Aber die Klippen fallen hier doch fast senkrecht ab. Das ist ja gefährlich. Ist dir kalt? Ja, na gut, dann gehen wir rein. Es ist nicht so schön, wenn wir frieren. Hat er nicht die Absicht davon zu fliegen? Na schön, ich erlaub's dir, aber komm bitte nicht zu... Danke, ganz gut. Man lebt. Und Sie? Sie wissen, ja. Aber mich interessiert natürlich immer noch, was so läuft. Oh, guten Morgen. Guten Morgen. Danke. Danke. Sind Sie nicht einer von den Burschen, die gestern mit den Amerikanern bei meinem Haus in den Klippen herumgeturnt sind? Das ist richtig, Sir. Aber Sie sind auch ein Kunstliebhaber, ja? Kann man wohl sagen, Sir. Schön, ich bin Lawrence. Stern. Lawrence Stern, der Maler? Genau. Und das ist meine Tochter, Penelope. Und meine kleine Enkelin, Nancy. Hallo. Freut mich. Guten Tag. Ich bin ein großer Verehrer Ihrer Kunst, Sir. Oh Gott. Wirklich. Ich dachte, solche gibt's gar nicht mehr. Sie wissen, dass das nicht stimmt, Sir. Und das dort dürfte ein Werk von Ihnen sein. Das dort? Vielleicht? Sie sind zu bescheiden. Das Motiv, die Farbgebung, großartig. Charakteristisch für Sie. Meinen Sie? Aber ja, ich würde es ja. immer als das Ihre erkennen. Das ist Keeling? Barney, ich habe ein Riesenproblem. Mein Vater hat für heute Abend einen Offizier zum Essen eingeladen und ich habe keine Marken mehr. Das Einzige, was ich im Moment anbieten könnte, wären Käsesandwiches. Na schön, was halten Sie in dem Fall von ein paar Dosen kalifornischer Pfirsiche? Pfirsiche? Ich habe Pfirsiche seit Jahren nicht mehr gesehen. Die wurden heute Morgen am Nordstrand angespült. Mein alter Herr hat sie entdeckt. Er war schon immer ein bisschen ein Strandgutsammler, mein Dad. Nun denn, und um Ihren Korb noch ein wenig aufzufüllen, wie wär's mit ein paar Prachtexemplaren frischen Fisch? Fisch? Ähm, sie sind ein Engel. Sag ich doch. Und bloß kein Wort zu irgendjemandem, sonst stören Sie mir noch den Namen. Guten Appetit, danke. Willst du mal reiten? Komm, ich dich erst Pferd. Hallo, Nancy. Hallo. Wer ist denn das? Elizabeth. Elizabeth? Oh, hallo Ah, bin ich zu früh? Nein, genau richtig Elisabeth hat sie schon begrüßt? Ja Ich muss Sie warnen, das Abendessen wird ziemlich einfach Dann probieren Sie mal das Zeug bei uns in der Messe Er ist da, Papa Guten Abend, Sir Guten Abend, junger Mann Bleiben Sie doch sitzen, bitte Die äh, habe ich Ihnen mitgebracht <lacht> Danke oh, oh. Entschuldigung Danke, danke, wunderbar Sie werden auch ein Gläschen mit uns trinken? Ja, bitte gern. Penelope, würdest du? Natürlich. Bitte setzen Sie sich Danke. doch, nehmen Sie Platz. Das ist wunderschön. Ich kann es nicht leiden. Jeder sagt, es ist meine beste Arbeit. Ich kann schon nicht mehr hören. Ich habe es vor Jahren gemalt, sogar schon mal als Hochzeitsgeschenk gegeben an Penelope. Ich habe nicht gesagt, das sei Ihre beste Arbeit. Nein, das haben Sie nicht. Wissen Sie, in Paris gibt es einen Maler, Matisse. Er hat auch solche Hände wie ich, aber er schafft immer noch bewundernswerte Werke. Ich nicht. So viele Bilder in meinem Kopf. Diese Amerikaner, die Sie ausbilden, Vermutlich ist das doch eine Art Vorbereitung auf die Invasion. Ich darf darüber leider nicht reden. Meine Aufgabe ist es, Ihnen Klettertechniken beizubringen, das habe ich vor dem Krieg in den Alpen gelernt. Hm. Unsere Klippen sind dann für Sie bestimmt ein Kinderspiel nach dem Matterhorn. Wenn man diese Klippen schafft, kommt man so ziemlich überall hoch. Das war's wohl. Ich muss mich, glaube ich, langsam auf den Weg machen. Danke für diesen schönen Abend. Noch nie haben mir Makrelen so gut geschmeckt. Das müssen Sie nicht sagen. Sie müssen wiederkommen. Schauen Sie einfach abends vorbei, egal wann. Wir sind immer da. Das ist ausgesprochen nett von Ihnen, danke. Gute Nacht, Sir. Gute Nacht. Allerdings können wir Ihnen nicht jedes Mal Pfirsiche versprechen. <lacht> Ist das da drüben das Atelier Ihres Vaters? Ja. Das würde ich mir gerne mal anschauen. Wenn Sie wollen? Er geht nicht mehr dorthin. Er kann den Pinsel nicht mehr halten. Seine Hände. Das ist schlimm. Es hat ihm so gut getan, dass Sie da waren. Ich habe das Gefühl, als hätte ich kaum mit Ihnen gesprochen. <lacht> Papa neigt dazu, Menschen in Beschlag zu nehmen. Ich würde mich sehr gern revanchieren, wenn Sie einverstanden sind. Und Sie vielleicht zum Essen ausführen. Ich würde mich freuen. Samstagabend? Gern, ja. Gut. Ich hol sie dann um sieben ab. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich muss verdunkeln. mich gefragt ob ich mit ihm essen gehe hat er du meinst ich sollte es tun warum nicht ich habe einen ehemann papa wann hast du das letzte mal von ihm gehört zum briefe schreiben hat man an bord eines zerstörers sicher nicht sehr viel zeit <lacht> mein kleines selbst auf kriegsschiffen bleibt immer noch zeit für ein paar zeilen an die familie Ganz so viel Lippenstift. Bin bis zehn wieder da. und Nancy, wie alt ist sie jetzt? Ich konnte noch nie das Alter von Kindern raten. Sie wird demnächst vier. Wir veranstalten ein großes Geburtstagsfest. Da müssen Sie kommen. Ja, sehr gern. Nein, ich komme wirklich gern. Dann ist er direkt auf sie zugegangen. Haben Sie Kinder? Ich bin nicht verheiratet, falls Sie das meinen. Ist alles in Ordnung? Es ist so wohltuend, Richard Wissen Sie, ich glaube, ich bin seit ungefähr drei Jahren nicht mehr ausgewiesen Umso besser Sie sehen wundervoll aus Danke Ich war mal bei der Navy ein paar Monate Zu Beginn des Krieges Und dann haben Sie geheiratet? Ja, einen Navy-Offizier Ziemlich vorhersehbar, würde ich sagen Und wo ist er jetzt? Ach, irgendwo im Mittelmeer, denke ich so genau. Weiß ich das nie. Hm, das ist der Krieg. Hm. Trinken wir auf die Heimkehr. Auf den Frieden. Ein neues Leben. An Stelle hat er es gemalt, das Bild? Ja. Und die mit der Muschel, das waren Sie? Ja. Kommen Sie, ich zeig Sie. Oh je, er hat es wirklich verwahrlosen lassen. Wieso sprichst du nie von deinem Mann? Möchtest du, dass ich von ihm spreche? Mich wundert nur, dass du es das nicht tust. Das ist alles. Liebst du ihn nicht? Nein, nicht mehr. Hast du ihn je geliebt? Irgendwann mal dachte ich das sicherlich. Er sah gut aus, konnte sehr charmant sein. Und was hinzukommt, er war mein erster richtiger Freund. Deshalb hast du ihn geheiratet? Ich war damals schon schwanger mit Nancy. Schockiert dich das? Nein. Und wenn der Krieg vorbei ist, was dann? Ich nehme an, dass ich zu ihm zurückkehren werde. Und sei es nur um Nancys Willen. Und gab es in deinem Leben nie jemanden? Oh, schon einige. Keine allerdings, die ich hätte heiraten wollen. Oh, ich hab dir was mitgebracht. Maktir. Ein schottischer Dichter. Danke. Hast du ein Lieblingsgedicht? Wisse, mein Lieb, unverwundbar auf ewig ist Liebe, den Stürmen trotzend, ob schon die Natur sich verschwört und nimmermüde Welle auf Welle türmt, Ist sie doch ohne Endgültigkeit, ersehnt, erhofft. Ich gab mich ihr hin und empfing zum Lohne Furchtlosigkeit, Frieden und überströmende Harmonie. Geliebte, du warst bestimmt meinem Herzen die Wogen zu glätten. Eng umschlungen trotzen wir jedweder Flut und treiben schimmernd auf der Wogen Meeresleuchten. Was macht eigentlich der junge Lomax? Den habe ich schon Wochen nicht gesehen. Auf den Klippen turnen die er nicht mehr rum. Sie sind viel unterwegs, Manöverübungen und so. Er hat aber Nancy versprochen, zu ihrer Geburtstagsfeier wieder da zu sein. Schön. Da wir schon dabei sind, du müsstest leider für ein paar Stunden ausziehen. Was? Wir brauchen Platz für unsere Spiele. Und wohin willst du mich abschieben, hartherzig, wie du bist? In den Kohlenschub? Da wäre doch noch das Atelier. Es sei denn, du möchtest mit acht kleinen Mädchen Topfschlagen spielen. <lacht> du kriegst dich. Auch ich doch nur Schau mal, mitgeteilt. Nancy, was dir deine das Freundin ist alles macht. Toll. Toll. Kommt doch ein Verhexer. Ein Verhexer? Nein, ich fürchte nicht. Was ist denn ein Verhexer? Sie meint wohl einen Zauberer, nein, den gibt's nicht. Aber dafür gibt's Wackelpudding. Und zwar einen riesigen. Wackel und er ist Wackel knallig. Oh ja, toll! Schön im Takt, gleichen ziehen wir Kinder nach der Mitte. Wie ein riesen Schneckenhaus sieht jetzt unser Kreis bald aus. Schnecke, Schnecke, komm heraus. Komm heraus aus deinem Haus. Ja! Vorsicht, ja. Ja. schmeckt der Treppe, Kinder. Nicht so schnell, sonst stolpert ihr noch. Immer hübsch der noch Reihe noch nach. Ja. Alle noch da noch Daisy, nicht mit den Fingern da wackelt. Klar, sonst würde er doch wohl anders heißen, oder? Nein, für dich. Ja, das ist immer Nein, das ist ja ja, du auch Könnten Sie hier kurz für mich aufpassen? Ich komme spät, entschuldige. Ach, war es schon gut. Dein neuer Hut? Du kannst nicht bleiben. Ich fürchte nein. Genau genommen ist es für eine Weile die letzte Gelegenheit für mich, dich zu sehen. Oh. Wir haben Marschbefehl erhalten. Ich muss fort, Penelope. Aber wohin denn fort? Darf ich dir nicht sagen. Aber du liest ja die Zeitung und weißt, dass sich endlich einiges bewegt. Wann? Morgen vermutlich. Noch nie ist mir etwas so schwer gefallen, wie dich verlassen zu müssen. Wieder. Daran zweifle niemals. Und wenn ich komme, dann werde ich dich heiraten. Vergisst du da nicht etwas? Trotzdem heirate ich dich. Richard. food.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 Und wenn endlich alles vorbei ist, komme ich zurück zu dir. In Liebe, Richard. Mrs. Keeling? Ja? Ich bin Colonel Mallaby, Richards befehlshabender Offizier. Am D-Day schiffte er sich mit den Männern ein, die er ausgebildet hatte. Das zweite US-Ranger-Regiment. Er hätte nicht mitfahren müssen, aber er wollte es. Und sie waren stolz, ihn dabei zu haben. Sie landeten am Ende von Omaha Beach, fast an der Spitze der Halbinsel von Cherbourg. Dann sind sie die Klippen hoch und haben eine deutsche Batterie gestürmt. Bei diesem Angriff ist die Hälfte von ihnen gefallen. Richard war unter ihnen. Wir fanden das hier bei seinen Sachen. Seine Kameraden baten mich, es ihnen zu geben. Gibt es sonst noch irgendetwas, was ich für Sie tun könnte? Vielleicht eines. Mein Vater ist drin im Haus. Es wäre nett, wenn Sie es ihm sagen. Er mochte Richard sehr gern. Aber natürlich... Liebe Olivia, wenn dich diese Zeilen erreichen, bin ich noch in meiner alten Heimat, in Cornwall. Ich weiß nun, was ich mit dem Bild die Muschelsucher machen werde und glaube, dass dies auch im Sinne meines Vaters, deines Großvaters wäre. Ich denke, du wirst das verstehen und hoffentlich auch deine Geschwister. Ja, Olivia? Ich dachte, das solltest du wissen. Mama hat mir geschrieben, was sie mit den Muschelsuchern vorhat. Oh. Nancy! Was für eine Überraschung! Du hier... Es ist also wahr. Oh ja, ja natürlich, ich habe Vaters Bild der Stadt geschenkt und das ist Angela, sie leitet die Galerie hier. Und es, es ist dir ja nie in den Sinn gekommen, es erst mit uns zu besprechen. <lacht> Schätzchen, wir haben doch schon lange nicht mehr miteinander geredet, schon vergessen? Zumindest hast du nicht mit mir geredet. <lacht> Oh, Nancy. Ich finde das nicht besonders lustig, Mutter. Da hast du recht, Kind, ich auch nicht. Nein, ich meine, die Muschelsuche einfach so wegzugeben. Was für ein verrückter Einfall. Ich fasse es. Es nicht. war mein Bild, entschuldige. Es war ein Hochzeitsgeschenk meines Vaters an mich. Ja, sicher, und es war unser Erbe. Es war schon schlimm genug, die Tafelbilder zu verkaufen, ohne uns ein Wort zu sagen. Aber dann auch noch einen Riesenbatzen von dem Geld zum Fenster rauszuwerfen, in den du hierher fährst. Kannst du schweigen davon, dass du auch noch Antonia mitgenommen hast und diesen Gärtner. Bist du fertig, darf ich jetzt was sagen? Der Verkauf der Tafelbilder war doch genau das, wozu du und Noel mich andauernd gedrängt haben. Und ich wollte schon lange noch mal herfahren. Jeden von euch habe ich gefragt und jeder von euch hat abgelehnt. Soweit ich mich erinnere, habe ich dir erklärt, warum es mir unmöglich war, mitzukommen. Das sind doch Ausreden. Es war kein verrückter Einfall, glaub mir. Ich wollte dieses Bild der Stadt schenken. Der Galerie, die er gegründet hat. Es ist ein wenig so, als würde ich es ihm zurückgeben. Natürlich, was mit uns wird, ist dir ja völlig egal. Nicht wahr, Mutter? Weißt du, was mir immer klarer wird? Was ich eigentlich immer schon ahnte? Dass du mich eigentlich nie leiden konntest. Ebenso wenig wie George oder die Kinder. Sie, das ist wirklich lächerlich. Aber es ist doch die Wahrheit, Mutter. Gib's doch zu, die einzige aus der Familie, an der dir je etwas gelegen war, ist Olivia. Sie ist so gescheit, nicht wahr? So wahnsinnig witzig, so eisenhart, genau wie... wie du! Hat Vater das vielleicht auch so gesehen? Hat er dich deswegen verlassen? <lacht> Kann man sagen. Wie war dein Tag? Das Wasser war eiskalt. Mm. Aber das ist hier nichts Ungewöhnliches. Du bist schwer verliebt in ihn, nicht? Oh ja. Und er ebenso in dich? Manchmal glaube ich das schon, ja? Aber ein andermal wieder... Ich weiß nicht, Penelope... Irgendwas ist da, was er mir nicht erzählen will. Ich weiß es genau. Trotzdem, wenn ich mit ihm zusammen bin, ist alles so unbeschwert, so leicht. So was habe ich noch nie erlebt. Er ist so einfühlsam und so humorvoll. Und er ist sexy. Ich bin mit ihm einfach glücklich. Hallo. Ah, Dennis. <lacht> Hab von mich hingeträumt. Ich wollte mich nur verabschieden, Mrs. Keeling. Ich gehe fort. Noch heute. Zurück nach Schottland. Aber Dennis, wieso denn? Ich liebe Antonia. Die, die Zeit mit ihr war unbeschreiblich. Ich würde sie sofort morgen heiraten. Aber das, das. Das kann ich nicht. Und deswegen muss ich fort. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Also gut, ich äh, bin im Falklandkrieg verwundet worden: ein Splitter. Granatsplitter hat mich oben an der Wirbelsäule erwischt. Er steckt immer noch drin. Konnte man ihn nicht operieren, ihn herausholen? Können schon. Aber nicht ohne das Risiko einer Lähmung vom Hals abwärts. Tja, und dieses Risiko wollte ich noch mal nicht eingehen. Aber was hat das damit zu tun, ob Sie Antonia heiraten oder nicht? Das Problem ist, falls er... durch irgendeine Einwirkung auch nur minimal verschoben wird, dann wäre ich in der Folge ebenfalls gelähmt. Auf jeden Fall so schwer behindert, dass ich ein ständiger Pflegefall wäre. Was wäre das für ein Leben für Antonia? Sie haben mit ihr darüber gesprochen? Ja. Und was hat sie gesagt? Sie sagt, es wäre nicht von Bedeutung, nicht für das sie. Das ist es auch nicht, mein Junge. Für mich Junge. schon, Mrs. Keeling. Danes, tun Sie es nicht. Ich kann das nicht verantworten. Auf Danis. keinen Fall. Danes, Bitte. Sie lieben sich doch, sie wollen ihr ganzes Leben miteinander teilen. Sie müssen dieses Glück beim Schopf packen, sie dürfen es nicht wieder loslassen. Ich glaube, es verlagert sich bereits. Ich habe jetzt manchmal so ein eigenartiges Kribbeln in meinen Armen und im Rücken. Und ich, ich muss ganz einfach wissen, was da los ist. Natürlich, aber ja. Ich kann nicht zulassen, dass Antonia ihr Leben an jemanden vergeudet, der irgendwann vielleicht Querschnittsgelebt ist. Das wäre einfach nicht richtig. so leid ja ich liebe ihn so sehr und ich will dass er zurückkommt zurück von deinem kleinen Ausflug ans raue Gestade der See mhm. wie warst es denn in Cornwall oh, es war so wunderschön wie in meiner Erinnerung möchtest du nicht was trinken nein danke würdest du mir einen Drink machen na schön Danke, mein Lieber. Ich kann es einfach nicht fassen, Mutter, dass du die Muschelsuche an diese lausige kleine Kunstgalerie verschenkt hast. Hast du eigentlich nur den Hauch einer Ahnung, was für einen Wert dieses verdammte Bild hat? Ah, nein, ich habe es nie schätzen lassen, nein. Aber Nun, das ich ist schon. das Einzige, worauf es ankommt, was es mir wert ist. Erstaunlich, wie diese Skizzen plötzlich aufgetaucht sind. Ja, nicht wahr? Hm. Sind die einfach so hoppla aus einer Schublade gesprungen? Nein, aus dem Kleideschrank. Aha. Noel, den größten Teil des Geldes aus dem Verkauf werde ich euch sowieso hinterlassen. Zusammen mit allem, was unter euch dreien aufgeteilt wird, wenn ich mal tot bin. Da ist das Cottage drin. Und wie viel werden wir am Schluss davon sehen? Nachdem das, das, das verdammte Finanzamt seinen Teil gefressen hat? Ich werde hat? dir jetzt nichts geben. Wieso nicht? Ich meine, wir sind zufällig deine Kinder, Martin. No, das denn überhaupt liebe nicht, wenn ich wirklich was? sehr dich und deine Na, Schwester hast du aber eine nur. Eine komische Art das zu zeigen. Alles so zum Fenster rauszuwerfen. Du weißt doch, wie sehr wir das Geld hätten brauchen können. Ich bin völlig verzweifelt. Ich habe das Gefühl, als Mutter habe ich bei dir total versagt, was du nicht sagst. Könnte es sein,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 Richard. Penelope? ¿Qué, Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub. In der sicheren und gewissen Hoffnung auf die Auferstehung zu ewigem Leben durch unseren Herrn Jesus Christus, der unseren Leib der Niedrigkeit verwandeln wird, sodass er gleichgestaltet wird seinem Leib der Herrlichkeit, Vermöge der Kraft, mit der er alle Dinge sich untertan machen kann. Und ich höre eine Stimme vom Himmel, die sagt, schreibe, selig sind die Toten, die im Herrn sterben, von jetzt an immer da. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihren Mühsalen. Guten Tag. Guten Tag, guten Tag. Hallo. Für diejenigen von Ihnen, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Anderby. und ich war der Anwalt der verstorbenen Mrs. Keeling. Es war eine letzte Bitte von ihr, dass die hier Anwesenden unmittelbar nach der Beerdigung über den Inhalt ihres Testamentes informiert werden. Was macht denn Antonia hier? Dies ist der letzte Will und das Testament von Penelope, Sophia Keeling, geborene Stern. Unterzeichnet am 8. Juli 1980. Eine Kopie des Dokumentes wird Ihnen allen nach der Testamentseröffnung ausgehändigt. Deshalb werde ich, wenn Sie keine Einwände haben, statt alles im Wortlaut zu verlesen, die wesentlichen Verfügungen Ihrer Mutter der Reihe nach kurz umreißen. Hier ist eine Liste bestimmter einzelner Möbelstücke, die Sie jedem Ihrer Kinder zugedacht hat. Was ist mit Ihrem Schmuck? Weißt du nicht mehr? Sie musste ihn doch verkaufen. Unser lieber Vater hatte ihr einen Haufen Schulden hinterlassen. Auch Tante Edels Ohrringe? Die goldenen Ohrringe hinterlässt Sie Miss Antonia König. einschließlich einer Summe in Höhe von 10.000 Pfund und einer Seemuschel. Der übrige Besitz, ihr Haus samt Einrichtung, ihr Portfolio an Wertpapieren, soll von den ihr benannten Treuhändern verkauft und zusammen mit ihren gegenwärtigen Bankguthaben zu gleichen Teilen unter ihren Kindern aufgeteilt werden. Und äh, was macht das alles zusammen so? Überschlägen? Ähm... Wenn ich die gegenwärtigen Hauspreise zugrunde lege, dürften das für jeden etwa 250.000 Pfund sein. Vor Steuern natürlich. Hört, hört. Keine schlechte Ausbeute, würde ich sagen. Es gibt da noch eine Zusatzklausel. Verfasste Mrs. Keelings eigener Handschrift unterzeichnet in Gegenwart meiner Sekretärin und meines Bürovorstehers vor einer Woche. Und zwar dahingehend, dass sie Danis Mierfield, 14 Ölskizzen vermacht, Vorlagen zu einigen der Hauptwerke von Lawrence Stern. Was? Die Dinger sind vier bis 5000 Pfund pro Stück wert. Das ist empörend. Hat Mama sich irgendwie geäußert, wieso sie sie Dennis, hinterlässt? Sie sagte zu mir nur, sie hätte gehört, er wollte sein eigenes Geschäft gründen und damit hätte er die nötige Kapitalgrundlage. Die alte Ma, gerissen. Wie ein Fuchs bis zum Ende. Haben Sie noch mehr solche tolle Überraschungen für uns, Mr. Enderby? Ich denke, das dürfte es gewesen sein. Da bin ich aber froh. Da wird er sich freuen, oder? Sie war offenbar nicht ganz bei Sinnen. Wir werden das vor Gericht anfechten. Das ist doch sonnenklar. Das tun wir nicht. Oh, jetzt komm, Olivia! Weil ich aussagen werde, dass sie nicht nur absolut bei Sinnen war, sondern außerdem die intelligenteste und geistig fitteste Frau, die ich je im Leben gekannt habe. Die es geschafft hat, obwohl sie mit einer Null verheiratet war, uns trotz aller Widrigkeiten eine wunderbare, magische Kindheit zu geben. Und einen hervorragenden Start ins Leben. Ganz zu schweigen von einer Erbschaft in Höhe von immerhin einer Viertelmillion Pfund. Selbst ohne die Ölskizzen. Darf ich euch außerdem daran erinnern, dass wir sie vor nicht ganz einer Stunde erst beerdigt haben? Also bitte, Schluss mit dem dummen Gerede, das Testament anzufechten. Denn wenn ihr es auch nur versucht, bekommt ihr es mit mir zu tun. Ist okay? Der ist doch nicht von Danis, oder? Nein. Nein, ich habe immer noch nichts von ihm gehört. Es ist nur dieses Buch von deiner Mutter. Ich wollte fragen, ob ich es haben kann. Natürlich. Ich bin sicher, dass sie sich darüber freuen würde. Wieso rufst du ihn nicht an? Versuchst herauszufinden, was los ist. Der Anwalt hat ihm geschrieben. Aber ich glaube nicht, dass er von mir was hören will. Ich gehe mal kurz nach oben. Du weißt vom Testament? Ja. Ich kann es kaum glauben. Sie wollte, dass du Erfolg hast. Genau wie ich auch. Antonia. Der Granatsplitter, was ist damit? Ich lasse die Operation machen. Ich wünsche mir, dass du bei mir bist. Denn wenn du da bist, wird alles gut. Wirst du bei mir sein? Natürlich. Was ist das? Das ist eine Seemuschel. Es ist die, die auf dem Bild ist. Kann man das mehr hören?